Дві третини своєї промови я виголосив у присутності Кагановича. Коли скінчив, Лазар Моїсеєвич легеньким рухом долонь зобразив оплески і зал почав мені аплодувати. Я зрозумів це як перемогу. У перерві до мене підійшли Корнійчук і Ванда Василевська. Вони щиро вітали мене, нахвалюючи мої ораторські здібності. Увечері виступив Каганович. Він говорив довго, намагаючись змішати з багном Максима Рильського. Юрія Яновського, Івана Сенченка та багатьох інших письменників, чиї твори становлять сьогодні основу радянського періоду української літератури. Ми з Наумом Тихим сиділи в задньому ряду, і я, вимучений тяжкою дорогою, безсонням та нервовим напруженням, не міг подолати сонливості. Пригадую тоді в молодості стресова ситуація кидала мене в сон. То була захисна реакція організму, яку я з роками втратив. Десь після сорока кожне нервове напруження породжувало безсоння. Та зараз моя голова падала, я навіть почав хропіти, і тоді Наум штовхав мене кулаком у бік, аби я знову розплющив очі і слухав лайку Кагановича на адресу української літератури. А то таки справді була лайка. Так, скажімо, повоєнний роман Яновського «Жива вода» він порівнював із фекальною водою, котра тече каналізаційними трубами. Роман йому просто таки смердів, і він це зображував мімікою. Хоча мені й неприємно було слухати такі порівняння, та я вірив Кагановичу. Він мав над моєю психікою ту владу, яку військова людина не піддає сумнівам. А я ще був далекий від того, щоб морально звільнитися від військової муштри. Отож, сонливість, котря рятувала нервову систему, вважав великим гріхом перед партією та її видатним вождем. Їдучи пізно ввечері додому, я заснув і проспав свою зупинку. Зійшов уже у ворзелі, а відтак мусив серед ночі вертатися залізничною колією до Бучі. В той час на Київщині розвелося багато вовків. Довелося й мені пережити моторошне почуття, бо зелені вогни час від часу спалахували доволі близько. На щастя, в мене були сірники. Я діставав з польової офіцерської сумки сторінки моєї промови, підпалював їх і цим себе обороняв від четвероногих переслідувачів. Вони згодом відстали, бо кінчався лісовий масив. Я наближався до якогось селища. Тим часом скінчилася й моя промова. Я спалив її останній аркуш. Цьому була якась символіка. Проте я поки що не розумів, добра вона чи недобра. Лишився тільки переказ моєї промови. Її серед інших надрукували всі українські газети під великою шапкою. В нараді бере участь Лазар Мойсейович Каганович. Наступного дня був прийом у Лазаря Кагановича. До його розкішного кабінету запрошено молодих письменників, що виступали погромниками української літератури. Я вже називав деякі імена. Час виголосив свій вирок і Кагановичеві, і нам грішним. Та, мабуть, не тільки я, а й мої колеги не розуміли, що вони виконували ганебну справу. Пізніше я пересвідчився. Видатні письменники, яких ми піддали моральному катуванню, ніскільки на нас не ображалися. Вони вже не раз потрапляли в такі ситуації і добре розуміли, що ніхто з нас не міг відмовитися від Кагановичевого доручення. Окрім молодих письменників запрошено й декілька старших. Серед них пригадує Олександра Корнічука – Леоніда Первомайського та Павла Усенка. Вліву в лівому кутку кабінету стояли літерою Т два невеликі столи. Мабуть, Каганович не приймав багато людей, бо навіть у секретаря ЦК з пропаганди традиційне Т виглядало куди більшим і соліднішим. Все було точно регламентованим, навіть те, на якій відстані від Кагановича кожному з нас належало сидіти. Я чомусь опинився перед самим носом Лазаря Мойсеєвича. Навпроти мене сидів Олесь Гончар, а з боку від Кагановича, за його ж таки столом, Олександр Корнійчук. Його поза, тон реплік то, що демонстрували близькість із Кагановичем, а точніше з усіма членами Політбюро, що його очолював Сталін. Деякий час у роки війни Корнійчук був першим заступником Молотова в комісаріаті закордонних справ та й взагалі вважався своєю людиною серед верховодів сталінської держави. Перед Кагановичем на його столі стояв снопик гіллястої пшениці. Саме з того снопика він і почав свою розмову. За канонами партійної пропаганди, що були мені добре відомі, це, власне, мала бути бесіда, але Лазар Мойсевич промовляв сам, промовляв довго і з натхненням.